Але батько витер борду і врочисто проголосив Я його справді назву Йоганесом, проте страхопудом він не буде. Тоді музикант прошу тебе, перебив капельмейстера маленький таємний радник, прошу тебе, крейслере, не впадаю в той свій клятий гумор, бо мені скажу тобі, щиро, аж моторошно стає. Хіба я вимагаю від тебе докладної автобіографії? Я тільки прошу, щоб ти трохи розповів мені про своє життя до нашого знайомства. Справді, тобі нема чого гнівитись на мене за мою цікавість, бо єдина причина її – щира прихильність, що йде від самого серця. А крім того, визнай, що поведінка твоя буває інколи досить дивна. Тож кожен вважає, що тільки найбурхливіше життя, ціла низка найфантастичніших подій могли замісити і виліпити ту психічну форму, в якій тебе вилито. «О, яка хибна думка!» – мовив Крейслер і тяжко зітхнув. «О, яка хибна думка! Моя молодість схожа...» На суху пустелю без зелені квіток, де розум і почуття дрімають у безпросвітній одноманітності. Ну, ні, сказав таємний радник. Вона була не зовсім така, принаймні я знаю, що в тій пустелі ліс гарненький садочок з розквітлою яблунею, запах якої забив навіть дух мого найкращого Тютюну. Отож, я сподіваюсь, Йоганисе що ти нарешті поділися з нами спогадами про свою ранню молодість, які сьогодні, за твоїм же власним визнанням, цілком заполонили твою душу. Я також вважаю, озвався майстер Абрахам, докінчуючи тонзуру для щойно вирізаного капуцина, я також вважаю, Крейслере, що в такому погідному настрої як оце у вас сьогодні, найкраще, що ви можете зробити, це відімкнути своє серце чи свою душу, чи назвіть, як хочете, ту потаємну скриньку з коштовностями, що її ви ховаєте глибоко в собі, і дістати з неї дещо і для нас. Тобто, оскільки ви вже призналися, що, незважаючи на заборону стурбованого дядька вибігали на дощ і забобонно вислухували пророцтва Грому, який завмирав у долині, то розкажіть докладніше про все, що тоді відбувалося. Тільки не брешіть, Йоганнесе, бо ви добре знаєте, що я завжди стежив за вами, принаймні від того часу, як ви надягли перші штани і вам заплели першу кіску.